För att stoppa den snabba minskningen av Sveriges valutareserv inför regeringen ett allmänt importförbud. Dessutom blir det återigen ransonering på kaffe, te och kakao. Men planerna på ransonering läcker ut och det medför en våldsam hamstring av kaffe. Är det svårt att få tag på kaffe är det tvärtom med mjölken och det dricks mjölk som aldrig tidigare– i en mjölkaffär på en av Kungsgatans bakgator- kliver Sven Gärring in bakom disken med sin mikrofon. Ett kvarts kilo smör och en flaska grädde. Det var allt jag skulle ha idag, Freken Pettersson. Vad kostar det? Jaha, tack. Vad ska vi säga att det kostar? Nu har vi in och 83. Det brukar det bli, jag ja. Det är två kronor. Ja, tack så mycket. Och så får jag tretton här tillbaka, det var ja. fint. Det bra, det. Ni gör god affärer idag. Ja, det är lördag. en trevlig lördag idag. Det är det? Ja, ja det är det. Vad ni mest? Mjölk och smör? Ja, mjölk och smör. Och bröd också. Men mjölken är väl övervägande. Är det så? Ja. Går mjölk bättre än pilsen till och med? Ja, det har det gjort. Var det så förut i tiden också? Nej, då gick det mycket pils. Men nu går det inte så mycket. Folk har fått mer smak för mjölk? Ja, de tycker att det är mer mat i förståndigare. Ja. Hur är det med barnens smak då Vad är småttingarna ha helst när de kommer in hit Det finns mycket att välja på Det finns och det finns kola, det finns tuggummi Brösttabletter Och lite varje Ja, de köper ju mycket Tabletter och cola Chokladminner finns Ja, mindre chokladbestolar Har du inte så mycket pengar till Hur ska tabletterna de smaka Starka, de andra starka. Ja, det tycker jag om för en liter mjölk betalar redaktör Gäring cirka 30 öre. Sveriges sedan flera år omfattande utlandshjälp fortsätter. I juli meddelade den nya amerikanska utrikesministern före generalen George Marshall att ett omfattande hjälpprogram för det krigshärjade Europa ska startas. Det är det som blir känt under namnet Marshallhjälpen. Efter långa förhandlingar med de italienska myndigheterna ska omkring 500 italienska arbetare komma till Sverige för att under två år arbeta på verkstadsföretag som ASEA, Atlas Copco och SKF. Anledningen till den här importen är bristen på arbetskraft i Sverige. Ett 20 tjugotal arbetare från Turin i norra Italien kommer den 30 juni till Sverige– med bland annat vin, skidor, gitarrer och fotbollar i bagaget. Två av dem är för övrigt landslagsmän i fotboll.